Mi ez? Mi ez? Jék, egy jobb család kérték nevüknek elhallgatását. Cserébe megígérték, hogy szépítés nélkül elmondanak mindent, szíves útbaigazítást remélve. Öröklött telkükön a volt 127-es utcában, mely most már Rivalda utca, Hosszú évek keserves kilódásával fölépítették négyszobás családi házukat, ahová tavaly kisasszony napján, ennek különben nincs jelentősége, be is költöztek. Egy szuterén lakásból jöttek, mely kicsi nyírkos volt ugyan, de nekik mégse volt bajuk soha. A Rivalda utca viszont zöldövezett, házuk déli fekvésű csupa nap. Mégis, alig hogy kicsomagoltak. Elkezdett viszketni a bőrük. Az első öröm lázában rá se hederítettek. Végre megvolt mindenük, házuk, bojlerük, tévéjük, szőnyegporolójuk és még sok egyebük, aminek felsorolására nincs helyünk. Hát akkor mi ez? Azt mondták egymásnak idegkimerültség, ami hihetően is hangzott, hiszen ezt a házat valóban vérrel verejtékkel építették. Maga Jé, aki mérnök ember, mérnökember, nappát éve dolgozott, minden külön munkát elvállalt, ma már koffeinen él. Jé nének, aki a hatóságokkal tárgyalt, szakmunkások, kölcsönök, kiutalások után lótot futott, lassanként, fölborult a lelki egyensúlya. Nagyokat csap a falra. Akár van rajta, légy, akár nincs. Leányukat, aki mást szeretett, hozzáadták egy vidéki állatorvos fiához, mert az újrokonok szép összeggel kisegítették őket. Egyetlen fiúk orvosnak kívánkozott, de épp így állt a kérdés, te átcsolás vagy orvosi diploma? Szegény fiú, azóta meghasonlásban él, szüntelenül hunyorog, pedig semmiféle húsfélét nem eszik. Az állati termékek közül csak ömlesztett sajtot, tejet. És ő rajta hatalmasodott el leghamarabb a visketés. Két hónapig bejárt a bőrgyógyászati klinikára, de semmiféle kezelés nem használt neki. A többieknek sem. Viszketésük olyan természetű, hogy nem egyes pontokon, hanem az egész testfelületen jelentkezik. Nem csillapítja se vakarózás, se borogatás, se hűsítő hintőporokkal való beszórás. Délelőtt viszonylag elviselhető, estére és főleg éjszakára már tűrhetetlenné válik. Mi történhetett? Jéék élete pokol. Jönnek, mennek, kisietnek, visszatérnek, álva esznek, ülni se tudnak, mert egyszerre viszket a tarkójuk, az orruk hegye, a belső tért és mindenük, ami a pince lakásban nem viszketett. Tetézi a bajt, hogy nem csak a viszkető pont, például a fülük viszket, hanem az újjuk is, melyel a fülüket vakarják. Tényleg mi ez? Kívánságukra közlöm, hogy eddig milyen ellenintézkedéseket tettek. Végigpróbálták az összes számba jöhető kenőcsöket. Állandóan kvarcoltak, ciánoztattak, kifőzték minden ruhadarabjukat. Kihívatták dr. K e t Szintén kérte nevemelőzését, aki varázsvesszővel végzett vizsgálatai után megállapította, hogy sem a házban, sem körülötte káros, mágneses mezők nem észlelhetők. Most azt hallották, hogy a Jordán vize jó viszketés ellen. Kérik, hogy aki tud Jordán vizet szerezni, jelentkezzék. Az is, aki nem tud szerezni, de hasonló bajból már kigyógyult, de az is, aki hasonló bajban szenvedett és nem gyógyult meg. Egyáltalán mindenki jelentkezzék és mondja el, mit gondol. Így nem lehet élni.